په مې سبسه ډیر دیوس او بغیرت و چې صحابه کرام او خلفای الراشد سلاسه بری نسبت کړی په سماول مې تا اختلافي مسله دا اوسوږی صحابه کرامو تګیر په هغه دیوس ته بغیرت د ابن سب د خلفا دور ورته صلی الله علی رسوله الکریم اما بعد حضرت جي د ټولن اول تا چې د اخیری حواله باندې دوبار تکرار دیو کوم لې سبداو غره دا هغه کتاب د کوم نه چې تا پیښ کړه دغه صفحه د او کتل د دین ورپسې صحه 184 کې بداو ګوري یو اعتقاد رکنا چې هر قریب و بعید سي هر وخت پر مردا سنتاه ہے تو يې عقيده صحيح العقيده مسلمانو کا نهي دا, دا مسلمانو ورګه صبر خندا بزو خم جي دا وکته د دې جواب دا درغله بل تعويل چې دې کې د اتزان نسب تکول دا حماقت او خرطوب ده استاد مشر کړي او کنو کړي تا ورته تحریف ویل او کنو ویل صاحب پنځبه د دې پتوي دا زن طبیعہ چی دے راجعہ کوئی خادرین را شہ سیر تشمولانا گو رجی تا جواہر القرآن, القرآن حوالہ دے پیش کرنے مقتی سے وہ دغت جواہر دا سجاد بخاري صاحب لکلے دے دې کتاب کې درتوایم دا داغي په نگراني کې لیکل شوی دی دا اصل کتاب دی د شیخ غلام الله خان صاحب او دا مختصر جواهر القرءان په نوم باندې دی دی خو ګور حضرت دې کې سبه نمبر 531 کې لیکي چې سماول موتا نه هی او ور کوی حدیث صحیح آیت سماي موتا فر دال نه هی بلکې سماي موتا لهګو لپاره منجر ال شرک دی دا سره شرک ترکه کی شرک تا درنګ زبرد در ارتداو هم تا ویل چې زمان مسلک دی راجح دا حضرت وی تک شب کې مولانا اشرف علي تنوي صاحب وی اگر اسلام بدون انکار سما ن هو ته انکار سما واجب هه ته انکار سما واجب هه د ابو اور مولانا سیف دی خوګو حضرتي تا ویل چې زه ما عقیده ده د قریب نه اوسه تا کوم دلیل پیشکو کو لقد ابلغتكم رساله ربي دی کده قریب لبش ده مولانا قریب لبس بکینه چې پته ولګی ده د بعید نه قایل هي مړی کمزې کیو هغه کمزې کی کړي کم کم او ټول ته به رسولي کبه نه رسولي دوهمه خبره زاله چی دلده کی داد تیزویل دی مخاطبی میرا پا اتبا دا اخپل دا غبانده پا اخپل اتبا بانده بلدان چی عمر رضی اللہ عنہو گھٹی تا ویلیو والله انی لآلم انکا لحجرون والله انی لآلم انکا لحجرون قسم پا چې چی تا بیا نبیابا چې چی گھٹی او موری جی دارنگے نبي صلی الله <سؤال> علیه و سلم کو ته ویلو هل <سؤال> انت لز بین دمی تبوس وچک وته موری الله پاک الله پاک شری الله پاک دارنګ د نوح علیه السلام په واقعا کې راځي الله پاک زما کې ته ویلو بده وچکا اسمان ته ویلو بو درو اوس به چې زمکو کوم وری اسمانو موری دا قید دې د کوم ځای نه پیدا کړه بیا ویندل قبر لفظ نشته سماو الموتہ دې پېښ کړه ما درته وی زما د کتابونو نشری کوم حواله پېښ کړي پای اندل قبر لفظ نه وو دیمه خبره چې تا کبیرین وړو ته شیخ نوې څومره حواله مې درکې چې شیخ ورتویلې ده کنه دوي لهیکې دور لپه زومره غو نزدې کوم راغې کته چې دی کې عند القبر نشټری خو ګوره دا زمو سره حماسه ده په دې کې ابو عطای سندی وې الا کل من تحت التراب فهو بعید هم یو سړی چې لري خور نه لند شه ده بعید ده دا د زمو سره معالم العرفان ده د هغه مدرسې استاد دې چې ک کې شیخ سرفراز سفدر استادو د لیکلي چې د دنیا والا د قبر حضرت جی دا خبرم پا دی که آغاز ثابت کلل شو اوز دا دین مخی در پیمتاوی ما چوی چی دا سماو الموتا دا بریلیان و عقیده دا تا پا دی که چو چراو کو پا دی کتاب دیسا که دانه دیمان پا دی که چی دا تا چی کم حواله پیش کرد حضرت جی ما تکم الفاز ویلو وای می درته سماول موتا بریلو کا ایک مشہور عقیدہ ہے ان کا اعتقاد ہے کہ مرد مطلقاً ہر حال میں سنتے ہیں <تصفح> اصفح> <متنجز> اصفح> دا... و... اس صبرو دا دوبязаنه و دا زما سر دی گور وتا دا زما سره تسکینل اتقیاده دا تاسو مشر د اوسرته ګورا وای جب قبر میں اعاد روح ہے اور عذاب و ثواب ہے تو حیات بھی ہے اور جب حیات ہے تو علم و سما کا ہونا اصل ہے تو علم و سما کا څه تعلم وسماکهونه اصل د دې کې د قریب مریب لفظ نشته حضرت جی د مشران قول د یو شان ستا قول بلشان شان دی دارنګي دا وګوره دا ستا مشرد ده دغه بصایر والا دی وی چې د مړو د اورې دل د ژوندون اشد دی ډیر زیات دی ډیر زیات دی د دې دی دی جواب بم بیا او شرکی فتوی ماته د خوله وی او د دو دوه خبرو جواب دلهم در کړل شو تاسو اللهمه حذیر حیات بګ وي ساحب باره کې خبره وکور مونږستا مختلفم هغې ما ته کل را کړي دي چې مجلې مقلې چې کمه پی سه کړي ده هغېبانندېزما اعتمات دی او هغه چې کوم لپز وي سما ان د خبر ک هر زنګه شيغ وای د تنقایل د تن هغه مشرک دی بیا تا د اول چې تمماته چې دی د قرآو مجید د یو یت نه او زبه درله دومره در کوم دومره ه اوس ورته ګور رات دي. سورہ فاتحہ کے ایت نمبر چودہ وہ گورتہ اللہ تبارک و تعالی فرمائی ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم حضرت غوغر تکید ایاس باچا ته دی د دې آیت کریمه نه استدلال کړو ایاس باچا ته دی آیت کریمه نه تاسو کړو استدلال لیکو غوغر تکید ان تدعوهم ک تاسو ورته واس کوي لا يسمعون دعاءكم تاسو بلنه د مطلق و او دی کیندل قبرم راغه او کلری اپه کیمراوه ولو سمعوا ولو لو سمعوا برتقيدا وله السمع كثرتوا ووري مستجابوا لكم قبولت يا ده لنشكلو زي زي استدلاكم لكبرك قول اول ان تدعم لا يسمع دعاكم يا دليل بينما لو سمعوا مستجابوا لكم دريم ويوم القيامه يكفرون بشرككم او قد بنت اياس با بتا دي بشرك لا يجرو اس غور ازري زما استدلال تغورا لو راضي انتفاي هی خبر مګوې لو رازيد انتفای ثانی به سبب انتفاع اول ثانی نفیده د وجد اول ز نفینا ثانی سره سا استجاب استجاب چې نتی شو اول په طریق اوله باندې نفی شو دا مصر نحو میرده دا په نحو میر کیږي ک په دې باندې ترازو کې ابن حاجب سه ویل دي چې کله نفیده سبب عشو انتفاض مسبب نکېږي ناغبی اداوي چې کله انتفاض مسبب عشو د انتفاض مسبب سره نفیده انتفای او د اسباب مکمل راغله انتفاد اسباب مکمل غکې د استیجاب اتفاق من نه د استجاب بل اتفاق منه د چې استجاب منه شو من کی کی کی نو س په طریخه اولا باندې منه شوه جوابو په پختتو الپو کې نه ک کې د کتاب حوالیو د قې پر او سره زما جواب کې اوس دا ماته د زما زماده صغرا او د کبرا د هر یو د لپاره به ځدا دلیل پیش کوم د کبرا د لپاره می دلیل پیش کوم صغرا د لپاره سوره بقره ایت نمبر 28 کې الله وایي کای فتق فرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم يمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون دا تفسیر عثماني فروت دک اعتراض بیا درته خایم ثم یحییکم دلان د لیکي د قیامت لپاره دوباره ژوند درنګ پنزم نمبر ایت د زما سر سو انشقاق ایت نمبر وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ بیان القرآن چه سو اٹاویس سفا کیلکی ده قیامت پا ورزبا ملی چره قیامت پا ورز پیشکو میں در تا چه سو اٹاویس 628 جیل دو راکه شکه بس 6 متر ته ثابت لا ستېکه 628 جیل دو کې د لکی او رغه زمين خپل اندر کی چیزو کو یعنی مردو کو بهر اوغل دیږي دی. او سب مرده څخه خالی جوئږي د قیامت پورس به د قیامت پورس به مړي د قبرونو نه راپاسي نو چې مړي راپاسي زم ما صغرا داوا الميت فلقبر دا ثابت شو او کبرا هم ثابت شو هغه مخکيني حواله دا والا یعنی ګوره یعنی جب دنیا میں وقت مرنے کا آئے گا یعنی قیامت کو زندہ کی جاونګي نو قیامت پوره ژوند کیږي کچرته نو من الحیات باندې اعتراض کوي جواب بدر کوم حضرت تاج کوم اعتراضونه کړیو تول دې سی فضل به زایو یو سوال پاس وکي صحیح یو لبس وکي داو چې تور ته شرکی وې کنه مادر درته مخ کې پېښ کړ زنم زبان مېریه بات اونکي د قابرین عبارت میں پېښ کړ چې ميت کې د صلاحيت د سماشت کنه دغه یوه خبره وکي کزیوا میت کې د صلاه د سما صلاحیت سرشته ده نه میت کې د سما صلاحیت نشتا بمشیت الله خبره جدا ده او زدر باندې یو څو کوم دا سما مصدر اخلی کلمه مصدر اخلي کلمه شخص اخلي که اسم مصدر اخلي اوس دا سما معلول ده قالت ده کمالول شی طل علطنا بورلاخه دا سماده حسین اخلی کدا فرد نخلی کدا شخص نخلی کدا محل نخلی کدا موظون نخلی کدا حال نخلی او کدا عرض نخلی او دا په زمانه د انحطاط جلی سره وکوین انحطاط خفی سره د دې جواب ما لرا کی د عام عماتو د نبی صلی الله علیه وسلم په سما کی تقسیم که کنا قسمت خارجي ذهني فرزي وهمي ک تبعي ک شري او ک قطعي لته کی به یو تعین کی انګي بیا دا ویم چې دا سم په برزخ کې ان سرمنه ک عبد سرمنه ک بدی سرمنه ک ازل <سؤال> سرمنه ک زلی سرمنه ک دار سرمنه ک سرمت سرمنه ک سرمدی سرمنه درنګ زویم د سما حد په بل یا بکنه وکا یا رسم بالوجه وبوجه وکا دا دا غوډی دی دا غوډی دا بل زه درخواست کوم څه به غیره ا رې د تاسو ملګری <سؤال> کړه لګمنه کې خیر زمونږه سنجیدګي د مجلس خرابېږي ان په یو بل لا دا قسم قسیه ان مجلس خرابې به ټول راځو او ماشاءالله او قسیه مې سي ان کې زمونږه ملګری موږ دغه دوه ملګری ډېر غیر سنجیدګي مذاړه کوي مننه زګر هغه طرف نه طرف نه شروع شي نو دی مليشت په یاو تکلیف دوي چې مناظر نه دینا سو او یا به بل سمساله خو یا دی کین نو خیر زموږه اعتراض نشته لري چاري خو من کچه دا سې انداز نه اختیار دی ټیک ده زګر استادو ملګری نه ودی یول منازره کین زموږه 50 نه زیات منازري والي دی بډیر کلاډیان دی او به خپای په دی باندې آ نو ما قصد نه منکړي دی په زور چې نشي به درته دیوم را ما دا وسه بنای ویه او دا هم داسمه دزیږه راګانو هم منه که خنه دې زبدی له سو پلان کیو دا یې نه خون نه کیو ولماوس دا ولماو د شان سره دا دایي د تاسو په ختیمر کې راځه دا سم نه بشاد کولی سي نقلې کو پر کو پر نه بشاد بسم الله الرحمن الرحیم ته مو شروع کا ولې چې په داسل بیا غختل راټدوه اول نمبر وی نزدې کو دور سه سن او تاسو کتاب پیښ کوه کیردا او بو نويلا چې د لړ یو نزدینه او ریدلو عقیدل لرل د صحیح مسلمان عقیده نو ما اول وی چې د لړ نه د اوریدو صحیح نه شرکی عقیده در سره یا پک راځي صرف خانفوري کوي بل زوړ سرهشته نه تر اخیره پوری بداند داز دی دوم نمبر جواهر القرآن باره کې سو ویلا وې دغه سجاد بوخاری لیکل په دې باندې شل نه دی دی منسو کوي مونږ سجاد دیوې بیا پسور دغه وره الحمدلله بريم نمبر مونږ او عجيبه خبره د مونږ خبرو کی ته زاد دنیا ګورې مونږ شرک نه دی ولین د خبرته بیا د جواهر القرآن رد کړي دریم نمبر په خیره کې بیا دغه یو را دوکو و یو سب تاسو ماته چې دا شرکی غني اختلافي غني کنه شرکی غني ټول سوالات ګول مورخه چې د مونیسو خبرو کې تې سات دار اول ویل شرک ورته موږ نه وایو اندل قبر ته ما چې د تپوسکو لاړو پږي چې چې اختلافي ویلی ورته داوی خبره رد لږه مشرانو سجاد بخاري هم د تاسو مشرو دریم نمبر مونیسو ای تکشف لیکل دي چې انکار د سما واجب ما اول ویلا چې چون کې تاسو ورته خو پر شرک وایي ته دیو جند کرام دپا مونګه جمهور umat دپاګه او تاسو کبیر ورته وای زمونږ دی کې دلچسپینش سره مړي یو ریکانوری دا شیخ ري مولا پس سمونم او تا کېلې دي زمونږ په دلچسپي په دی کې تاسو صاحبو په تکبیر کوي د شورا او فیز اونتي مونږ دی پا پرزګړو سلورن نمبر ماتوي وای په دی کې کمزې کې اوچدینز دین او لري لقد ابلغتكم رساله رببي باغی کې نوملي سب انه خاطبهم بعد الهلاك <متغطال> مخاطبه ور سره کول <متغطال> خبري ور سره کولي دويم نمبر دلته تشبيه خبره وکړي ديوته واه ورول دريم نمبر تشبيه ورته څنګه رسول <متغطال> الله <متغطال> سلام کوي بدر ولا تور څنګه ورولي راګه کوي خواته ابي دول <متغطال> يا فلان فلان فلان اواز ورته کوي رسول الله ابن مونا غاسته دېنه وملج بدرينو تر کې ګلاو جوړون مزورېګا ما شاء الله بیا وې وې ته خطاب کو تروسه پوری دي د انسان قياسه پچاو کو پزمک دی پکانی باندې ماشاالله پتری یزیدی دادی ماشاالله زمونګه زمونګه دیونه تمام داو چې قياسونه به راوړي هغه د انسان قياس پکاوند کوي ماشاالله او مونی صاحب کبنيته میا دې تا کافر ویلې دي حوالجات درته وخم په متواتر احادیث سرهغه دغه د قف په متواتر حدیث سره په اجماع سره موضوعونه مو ځخارج کړي بیا ځما سره ستې راوړي میزان سرهغه به به شروع کم الټه به ووري پاغي باندې بیا به چې کافر دي راته وایي کفر خبرې بیا ماته مونی صاحب ستاسو وې د نزدیک نږدې دواله پکې راغلي دي تاجکمن حوالے ذات په اسلام کې ما او علاج د نزدیک وال خبره ده هغه په خپل د اصل تصدیق بیا وای ومنده او اوریدو چې ژوندونه سږ ډاغي شخصه وای چې د مړو او د ژوندو دا غي نه سختی زیاتی لکه صبرو کوي بخاری نه شوه تر تبېش کوم ما انت باسم علی ما کو استاذو نه زیات خاوري قرآن نه حدیثو لري درته ثابتوم بخاری نه ان بیا مخکې مونږ د دلیل پیش کوې زه درته اوري انت دو لاس موضوع حکومت او د مطلق ده اندل خبرم پکې راغله او تاسو بچاته ویلیو چې دا مطلق ده ما او دغه سره زما موضوع او د لری نه اواز غیبانه اواز باندې مور سره موضوع او په غیبانه اواز باندې مور تم دا پیش کول ته په دې کې د میت لفظ وکه یا اندل خبر وکه یا نه اوریدل وکه بسم الله قراستا دلته یو لګرنه ولکه دا به کې نه به تحریف مګو قران دریم <تصفح> نمبر به مخکمه ته وای مړی په د قبر نار په سی پلان کې یاد کړه چې پلانونه تاسو allegations باندې په قبر نار په سی کې نو به دې کې دا سره دا یو سړی ته چا ویلا هغه ورته کې زما دا دا چې رسول الله سب په قبر کې ژوندې نه دی دلیل سره قل هو الله واحد دا به خي کربلا واقع وي قل هو الله واحد به نشو دې امدا سره راځلې زما خو یقین قسم دردم عمر امید نه مې سب راوړي دا یو هغه نابالغه مناظرین راوستي ولا په داود دلیل کې مطابقت سره بل نمبر دی وای وای زور کې نو نه ماډل <سؤال> شرکیورتوي که نو ځین نه مې قران وي نو وای چې ځین نه مې قران نه نو هو یا دا و کې نه سم دي کله به سابې تولګرا دي بیا ما ته وي میت کې دورې دو صلاحيت نشته د ان شاء الله په دې ځواب مست خبره مهمه بیا ما ته وي سمای بولان منی ک بولا بولایو ګردانه نه وای غیم د کاغذ نه وای ماشالله مریسب وو نوټ سره ولې سره د پذل وخزه کول دی مریسب زم قبر ته نزدې میت کې دورې دو صلاحيت شته راجح مسلک ده ده سره د بل مسلک په احترام او ان شاء الله په دایلو سره د ثابتوم په ټولو کې چې ورته کرم نوم تاور کې स्टाफ وغره بسم الله که شروع ما یو دلیل پېښ کړو دریم نمبر د دلیلان دی دریم نمبر آیات د قران و مجید نه صہیب علیہ الصلوۃ والسلام خلقون تو سورہ اعراب فارہ نمبر 9 فتولع انہم فتولع انہم وقت دی تفسیر کې قران مقدس طرفه فتولع انہم او غیر زیرو دا غنه وقاله ویل یا قوم یا قوم زمانه لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحتلکم فكيف عاصالکم من کافرین ما درته در رساله در پیغمبر رسول دی نصيحت می درته کلی دی لیکن تاسو دغه قوم مونږه منل نه منلایم نه تاسو نه مرو نو ننځ په دې قوم د کافرانو باندې څنګه افسوز او په خپل بی دی وی لقد قداده قداده فرمایي شعيب عليه السلام تصم خپل قوم ته او رول واسمع صالح قومه او اورول اورول صالح عليه السلام کوم خپلتا کما اسمع نبي يكم قومه يوم بدر لك څنګه چې نبي است پیغمبر خپل نبي تورل په ورځ د بدر انه خاطبهم بعد الهالکی مخاطبه کول د دې سره خواته راغلو خطاب اور سره سره الهالکه دوري دو الفاظ مم پیش لمولې څه وزحات نو کو درم نمبر دا زم ما سر مولي صاحب تفسير ابن ابي حاتم الرازي فتولى عنهم د كايات نمبر 174 باندې پیش کي او وي قول <سؤال> الله نبي الله شعيب صل الله عليه وسلم اسمع قومه وان نبي الله صالح الله عليه وسلم اسمع قومه والله اسمع محمد صل سنگج نبي عليه السلام خل قوم تا ور دل قلبي بدره غرا غير کوي قادا دغه سي شعيب عليه السلام خل قوم تا ولم دغلي کي دوي هم دقايات مقل كي و بس نجسر حدیث مقل كي ذا دلان دي قال ذكر لنا أن نبي الله شعبا أسمع قومه وأن نبي الله سؤالها أسمع قومه كما أسمع والله نبيكم محمد قومه سنجد نبي عليه الصلاة والسلام فالقوم تاوروالدغس شعب عليه الصلاة والسلام ورول درهم نمبر درهم وزمان سرد قرآن مجين إن الله يسمع من يشاب شك اللہ تلا أورجات جواد وما أنتا نيت بمسمع من في اور اور ون کې غواړي اول نمبر مليسيب سوال مخ موکو موګو دلتبه دواره کوي کومه کوا دا مړي په مسجد د الله سرهوري کې بغیر د مسجد د الله نورې ژوندیم بغیر د مسجد د الله نن شوره دې مړي اورې د شي الله تعالی ورته اوري اوري چې الله نغवाडी نه ژوندې اورو دل شي مړي اوري نمبر سلورم نمبر موري ان توسمو الا يمینو تن اي اتنا اوره چاته ایمان لري په اتونو زمو فهم مسلمون سورې نه هل ايات نمبر کیتوس نو الا م یمنو بیاتنا بو مسلمون تن اور مگر هغه چاته ایمان لري په ایتونو زموږ باوی مسلماناندی مونږه سب پنځم نمبر دلیل او نو بخف سوره سوره زمر او نو بخف سوره افق بو په سماواته په ارضی بس به او سبش غوږ چ بس مانو نو من شاء الله مگر څو چې او غالي الله تعالی ثم نو بخف یو کرا بیا بده وره په افق والے شي مونږه د دواړو په له پمن کې سال وخت ووی دیو چې واوری دا انسانان دیو پدی به با مرگراشی چالیس سال بعد پدی ملو چې چی تاوی جسرم خوری شویده بیا بیا دیو واوری اگر شپیلی را پورت باشی اگر ملی بیا واوری را پورت باشی قرآن تین زم نمبر آید مونی زیر زمخ که نمبر دلیل تا زم تا زماسر بخاری شریف دیجل نمبر ایک دی سپن نمبر دو سو اتاوان مونی صاحب حدیث ده ان انس بن ابن نبی صلی الله علیه وسلم قال العبد بخاری شریف جلد 1 سفر نمبر 255 رحمانی صاحب روایت دار انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کی نبی رسما العبد اذا وذئ في قبره بندج کلق کی خودیش پکا برخل کی وتوللا وذهب صابو او خلق ورن واپس حتا انه لا يسمع قران عالم حتا چدا مڑے دخو کشار ددی ووری و میت کی دخو اوریدو ک صلاحیت دا بخاری دے زما سرا مونی صاحب و لا يسمع قران علم ده دخوک شاره اوري مونسيب دغه شوکای چې میت لبس پکي د آدمی سما خبره پکي او د شر خبره پکي څنګه چې زم د میت لبس ری ان د قبر د سما خبره مولی مونسيب ک دغه د نوري به او را خير د جنگ جسور نصر بیګی تیر اوس مکا او د زما صرفت الباری د مونسيب د دې جیل نمبر 3 د صفه 301 د ده امدک حدیث نقل کوي د لیکي او کل ذلك من دا جسم صفات دي در خدو کشار او رض الحافظ ابن حجر شاری بخاری وی روز تابع پما باندې ترازوږي ځان نه بيښو درم نمبر موریسم د مولا علي کريري مولانا مرقاتو صفه جیل نمبر 1 صفه نمبر 339 کې وی دی وی سوتو دکه ها و فيه دلاله على حیات المیت في القبر لان الاحساس بدون الحیات ممتنعه عاده دی دا په قبر په حیات باندې دلالت کوي چې د ميت د او ری خود کشارو دغه خ تکاوری منصب داسما سره مجموعل پتاوه د ابن تیمیہ رحم نمبر 4 56 نمبر 139 دی د مخ کی دیلی کی پکالو اما سوال السائل هل يتكلم المیت فی قبری اے مړە په قبر کی خبرې کوي جوابو انه يتکلمو وقد يسمع ايضا من تكلمو دا ګرنګ اوری خبری دا چاچا اور سر خبرې کوي ولی ما سبت فی سیئ النبی صلی الله علیه و سلم د دک کوي ماشاء سری سری کوم سری ابن تیمیہ دایره منصب محله داغه دغه منسوب کتابو سنن دا جما سره شبغم نمبر دليل ده 500 نمبر 503 دا ام دغه حدیث نقل کیه ان ابن مالک قال قال نبي الله صلی الله علیه و سلم ان العبد اذا وذع فی قبره بند چکل په غدش په قبر خپل کیو تولا عنه او صاب او خلق ور نو واپس انه لا اسمو قرانی اگر تخوق کشار ری تخوق کشار علیین یا سجين کی نوری مولص قبر کی یوری مخک بدلیل پیش دا غي جواب را نه غي دویمه ان تسمعوا ما ندي حضرت جي په ماضي سره وکړه د مازینه د مزاری دا ان د شرط د پر راځي په استقبال کی اگر که په ماضي باندې داخلي شي معنی استقبال ته اړی ته معنی په ماضي باندې وکړه د دې خبري جواب بیاو کې ونوبي خفي سور کوم حواله چی را کړه کده ترسه دا زما سره عثمانی عثماني ده فديکي ده لکي دو مرتبہ نفخہ سور ہوگا پہلے مرتبہ میں سب کے ہوش اڑ جائیں گے پھر زندہ تو مردے ہو جائیں گے اور جو مر چکے تھے ان کی ارواح پر بے ہوشی کی کیفیت کی طاری ہو جائیں گے بعدو دوسرا نفخہ ہوگا جس سے مردوں کی ارواح ابدان کی طرف واپس ہو جائیں گے حضرت دین ثابتی کہ چاينه دوباره ژوند هغه بچی دے دوباره ژوند دین ثابتی کہو د قیامت پر زبانه د زما په دلیل کې د دلیل چې دوباره ژوند وي او دوباره ژوند څنګه د چرو بجست بس کېږي پاغ رض باندې او پاغ رض باندې به با دوباره جوون می لږ حوااله م در کړه. اوس تا چې کومې خبرې وکړي و نزدیک نه لري نه ما تا د چې کوم شک اقال پیچ کړل د اوله ما د عبرات نه پای کې نزدیک هموو او غریب هموو. نږدې په قریب پکې هم بیا د شیخ غلام الله خان څخه چې ده ویل چې دا تفسیر داسې او داسې مونږ د دا زنی دی ویلي کچا ویلي ځان لبه ویلي ما درته دومروي د علامه خضر حیات بکروي صاحب شاګرد یم او داغه په خپل بندمې دا تفسیر می راولې ده او شیخ غلام الله خان څخه بار کې هغه فرمایل و ما ورته په خوب کې می ولیدو و ما ورته و په خوب کې می ولیدو ورته و چې تاسو خو په بیانونو کې د شرک په توې دي د بیانونو کې د شرک په توګه د دلیری او په دې تفسیر کې نشته هغه چې زمان مختصره جوایر القرانه ګوراه صحیح خو جی بیا دیو عند قبر ته شرک ویل دي کنه دي مادر تووی زبان میری هه بات انکي ماسب دمر لفظي لي ما ده سي نه وي خو زمون خبره ده د عادتن سماه عادتن سما, سما چې سو قايل مونږه غته مشرک ويو دا زمون د مجلس مقننې فیصله د دي خو ګوراه سماي موتاه عقيده قراني خلاف هه قراني كريم م سماي ثابت نه وي جو لوګ به مشيئت الله خرقا للعده عند القبر سماك قائل و کافر ني او ور جو لوګ سمه موت هر وخت دورو نزديق شي قائل هه هو هماري نزديق دائر اسلام څخه خارج ده د صرف دم را خبر ده بیا تا چی وي دي بتول ان مقال يقوم لقد ابلغتكم ما درتوي حضرت جي په قران کې دا نو چې عند القبر په قران کې دا نو عند القبر د تفسير نه دي پيش کړه د تفسير نه دي پيش او په تفسير کې عند القبر لفظ نو د ځانه دي جوړ بل دا درته وي باغبان تا قطاده پیش کو د غي در تم کوم بيد ان الله يسمع من يشاء و ما انت بمسمع من في القبور پدې کې دیوي چې ژوندې چې د بيد مشيئت نه ناوري بيد مشيئت د الله نه ناوري نو مله با څنګه ووري حضرت جي ژوندې کې الله تعالی د سما صلاحيت اخو دلې ده او په ژوندې کې د سما صلاحيت شته نه غزرته ثابتوم ان شاء بل ان تسمع بالله م يؤمن و غي و زهد و ان شاء الله کې دې جواب کوم خف په نال روت چې د پیش کوو په دی کې قریب لپز نشتا شته دا وکې د قریب دی او دلیل چې د قریب لپس پهې نشتا خف خ په نال کې د قریب لپز نشتا شته اوسې زه ظه کوم او جوابونه اووري دا زما سره کووکب دور دا د شخ ګنګوهی رحمت الله علی پدې کې دا لیک چې دا کینایه ده سورته ایتیان د ملایکو نه دا کینایه ده سورته ایتیان د ملایکو نه ستاپ حوالو کې یو دیوبندی ملاح حوالہ نه ما درته یو دیوبندی ملاح حوالہ پیښ کړو د یو دیوبنده عالم ده هغه دا وایي چې دا کینایه ده سورته د ملایکو نه دا رنګ دا زمسر رد شامی ده جلد نمبر 3 ده 143 صفه کې دا چې جواب ده دا ده کی و ان صحه سندہ کثرت سندی صحیح شی ان راول ده لیکنه معلول من جهه المعنا دا معلول ده ده جهه ده معنا معنا او غسه ده چې هغه مخالف ده د قران مجید نا فما باندې چرته ټاپونه لګه ور دینکار حدیث کوو دي لګه ولنو ته دي علامہ ابن عابدین شامی سے باندي بدی لګهولی سو سره کې پرتې دي د پټریوالی خبر او زه دیم چې تاسودي دی قو کې دا مړې داسې جووندي ګړي لکه څنګه چې دا نور خلک جوندي دي نو پریان او داسې الزامونه لګول دا خصستاسو میشن دی چې یو سړبي به ع رضی الله او تاله هنات ته محرب ووي ما ته په طریق اولابان دی و خیر د سمسله شته ما چې دلیل پیش کړی وو انتهوم لاس مودوعا کوم ما د دو درو قوعدو نه خپل دلیل ځانله سیګر ځلی یو مدرته د نهمیره حواله در کړی وه دې دنی حاج حوا درر کړی وه زما ددعوي جواب زما دلیل. زما دعوی باندې کوم دلیل او د غي جواب اغه ته په قاعده باندې نه د کړی سی په مختو الفاظ دی ویل ماشالله اوس زما سره شپږم نمبر دلیل د سوره نمل ايت نمبر 80 الله تبارک وتعاله فرمای انك لا تسمع الموت ولا تسمع السمدا اذا ولو مدبرين وما انط بهذا العمى عن ظلالتهم ان تسمع الا من يؤمن باياتنا اوس ګور حضرت انک لا تسمع الموتى یقین دلته استعاره ده ذکر د مړو مراد کافر نو تع عبارت النصر ده کافرون نفي اشوا نو دلاله النصر او په اشاره النصر خصوصا په اشاره النصر د مړو نفی په سماو شو تشبيهن تشبيهن لکه څنګه چې د ژوندۍ کافر نوري لکه څنګه چې مړی نوري دا سیدا ژوندۍ کافر نوري او په دې باندې اوس حوالی در کوم د مسر تسهیل ده 120 په ماده اول چې په مړی کې صلاحيت د سما نشتا د دې ايته الله مسف دلیل نه ولده او است لال کی درته پیش کوم دیو شبہم الا یسمع ولا یقل بالموتى فی انہم لا يسمعون دا تشبیہ د عدم سما کی دا زما سره دا بیان القران دے. دا دیو بندے عالم دے اس وی یو یاش دیو بندیاں نه دیو بندیاں دیو, دیو, دیو, دیو بندی مولانا درته پیش کوم مولانا اشرف علی تانوی صاحب اوناسر 69 صفحه و مگر تشبیہ جب ہدرس ہو سکے یہ کہ جب مرد ہو سنتے ہو تشبیہ بہل صحیح دا داومن چ مڑی ناوری دارنگ زما سردا دے سب تو تفاسیر پدی کیم دے لکی وہ شبہ مل لا اسم ولا یاقل بالموتى فی انہم لا يسمعون دا تشبیہ پحد میں سما کے دا, دا تشبیہ پحد میں سما کے دارنگ زما سردا تفسیر سمرقندی په دیکم دالکی دا مثال الله بیان کړی د کافرو د پاره لکه څنګه چې مړو ته نشو او ور وله فكما انك لا تسمع الموت فكذلك لا تفقه كفار الموت كفار مکه بل پکې ور بسې آیت ده خبره ختمه ده اوس دخوا رارضی کا چرتهته و چې د دی نه نصابابتتیږي چې مړی ناوري دا زما سرهفتتو دار دی او بند دو با میںسب ک لکی ان نهقللا تص ال موتا وغیره نسو سے عدم موتا ظااهر ہے د عدم س موتا ظاهر ده دا زما سره می مسائل د شا حساف ص دی په دیکم دا لکی شبحلکو فاربل موتا میں لفاادې بعد سیم و فرو عدمی ساعائل موتا دا para